ses som räddningen för bygden. Men andra får betala dyrt. Kaliber idag om råvarans förbannelse och hur gruvbomen kan förvandla städer till oljeplattformar. Vi drar till Ikeona och söker jobb som gruvarbetare. Så nu är vi här. Vi går runt på firmer och pratar. Och... Vill man jobba så får man jobba så. Mellan 25 och 30 efter skatt hoppas vi på i alla fall. Man jobbar då vi säger två veckor. Nu är det två veckor. Åker runt och glassar lite. Och... Ska vi ta den sista minuten minutenresa nu så bara ja, okej då. <laughs> så det är bra. Ett meddelande till passagerare ankommande med SK 1048 från Stockholm som ska vidare till Kiruna. Varje vecka pendlar flera tusen personer till jobb i gruvorna i Kiruna, Gällivare och Pajala. Barackläger, husvagnar och gulklädda gästarbetare har blivit vardag. När ledig veckan kommer åker de hem och tar pengarna med sig. Och snart kanske jobben flyttar utomlands. Om 20 år kan hela gruvan fjärrstyras från Taiwan- Kaliber handlar idag om hur gruvjättarna riskerar att ta död på städer- och hur det som ser ut som räddningen också kan utarma bygden. Så den här vägen har du åkt några gånger nu? Jo, jag var med och byggt den. Om du tittar här till vänster så såg det ut så där när vi börjar. Bara skog och myr. Det är gruvbom Kinas och Indiens metallhunger driver på utvecklingen- det letas malm som aldrig förr. De gamla gruvorna växer så det knakar och nya stattas. Ofta av utländska företag. Många av gruvorna beräknas ha en livslängd på mellan 10 och 20 år. En av de nya invigdes för tre veckor sedan. Ett, Ja, <laughs> Grubbranschen räknar med att anställa minst 5 000 personer de närmaste åren. Många nya jobb är redan verklighet. Platsannonserna fyller helsidor i tidningarna. Arbetsförmedlingen har inrättat en särskild gruvarbetsförmedling. Bemanningsföretag med gruvinriktning har öppnat kontor i Kiruna och Pajala. Vill du vara med och utvecklas med oss? Tillsammans med människor med olika personligheter och erfarenheter så bygger vi laget för framtidens gruvbrytning i Tornedalen. Det här händer i områden där utflyttningen annars stadigt har ökat de senaste decennierna. Där kampen mot avbefolkning har legat högt på kommunernas prioriteringslista. Där ålderspyramiderna står på huvudet och medelåldern är hög. Där skapar nu många miljardinvesteringarna Från att ha varit åter med hög arbetslöshet och för många tomma bostäder är nu problemen långa bostadsköer och arbetskraftsbrist. Det här har ju nästan exploderat så oerhört snabbt. Så att man har ju inte hunnit med att bygga hus och se till att utbildningen funkar. Och... Att hitta ett sätt att få det här att funka vore ju väldigt bra. Vid årsskiftet ska regeringens nya mineralstrategi presenteras. Den ska handla om utbildning, rekrytering, bostäder och transporter. Om den tvärvändning som skett i Pajala. Samma utveckling som kan komma på platser som Storuman och Jokkmokk. Om planerna på nya stora gruvor där blir verklighet. Statssekreterare Håkan Ekengren från näringsdepartementet berättar om mineralstrategin. Strategin kommer nog analysera och identifiera sådana flaskhalsar vi har för en fortsatt gruvexpansion. Sen är man då ovan ute i kommunerna med att hantera en plötslig expansion i orter som mer eller mindre har varit eh, ibland till och med döförklarade Där man nu ser ett enormt uppsving. Hur gör vi för att få hit hyresgäster och få. hur ska man flytta Idag till en ort så vill man ju inte gärna kanske bara ha en stans att bo utan det ska finnas en vårdcentral, det ska finnas ett daghem, det ska finnas en, ett attraktivt kulturliv. Och har man då avvecklat allt det här under en lång tid och haft en jättetuff ekonomi, hur ska man kunna hantera det här på sikt? Trots att gruvindustrin har gått på hög varv i några år så har befolkningen i gruvkommunerna fortsatt minska enligt SCBs siffror. Den allra senaste tiden syns ett trendbrott. Pajala gick plus en person första halvåret i år. Hej, hej, jag är arbetsledare här i Kirun. Men allt fler pendlar in till jobben i den exploderande gruvindustrin. Pontus Johansson, Alexander Karlsson och Andreas Karlsson– –jobbar som lastbilschaufförer i södra Sverige– men de tog bilen de 170 milen från Nybro för att söka jobb med bättre villkor och högre lön i gruvindustrin. Vill göra något spännande? Under jord och stora maskiner. och så. Sen har jag en annan, känner jag en annan som jobbar och som sa att det, det är det bästa han har gjort. Sen. Att han har bra lön och ändå är ledig. Så det är han pendlar hela tiden. Så Så då tänkte jag fan, jag måste åka och kolla. Och det ser ju bättre ut än man hade förväntat sig. Ja. Är det bättre lön i gruvan? Ja, det är väl en 25% bättre lön än vad vi har. Om man ska flyga det så om man har man kvar när man kommer hem men, ja, mellan 15 och 18 och på de två veckorna. Är det är rätt så fint. Det är ju inte så stor kostnad. Det kostar 3 000 tur och tur med flyget. Och det är ju som att pendla till jobbet nu, så det är ju ingen fara. Vi är ute efter jobba intensivt under en kort period. Och sen kunna ta en sista minutenresa. Man behöver aldrig ta ledigt- utan man har ju alltid fullt betalt. Liksom. Hit, här ska vi gå. Och så här bor Eller jag här. Man, de flesta rummen ser ju likadana ut. Det är inte stort, men det räcker gott. Man ska ju ändå bara äta lite och sova. Det är ju, det är ju som det viktiga. Både i centrala Pajala och i byn Kaunisvara där gruvan ligger har barackläger byggts upp. I en av barackerna bor Thomas Larsson som veckopendlar från Luleå till Pajala för att bygga upp gruvan. Det är väldigt kul och roligt för folk som bor här alltså man känner ju glädje bara man fast man inte egentligen bor här i kring men ja, de har ju fått haft det ganska kärvt en lång period här uppe och kurvan har ju pekat på ett, ett håll, är neråt och så har det nu plötsligt det här är kommit. det måste ju kännas bra. Och de har ju tvingats flytta och röra på sig och fara. Men nu, nu, nu har det vänt. Det måste vara någon slags revansch. Det, det, så känns det för mig. Nu ska vi prata med Lars Vestin som är professor i regional ekonomi här på Umeå universitet. Hemskt mycket av naturresursindustrin i modern tappning- är ju relativt tillfällig och eh, oberoende av, av städer egentligen. Utan det blir ju som oljeplattformar i princip. Att eh, man har verksamheten, man kan flyga in dit och eh, arbeta ett tag. Och sen så flyga hem eller köra hem. Lönerna är så höga att man lätt kan finansiera en rätt lång resa. Hur bedömer du risken att det blir som oljeplattformar av det? Jag skulle vilja säga att den är överhängande. Mycket stor risk och det glädjer mig att nu man också från kommunernas sida ser den här problematiken. Det finns ju möjlighet att, en risk att kommunerna får ta en rätt stor del av kostnaderna. Och att en hel del av det nordländska utvecklingskapitalet så att säga går till att bygga infrastruktur för en naturresursindustri som man själv inte äger. –och som han kanske inte kommer att få så mycket vinster ifrån. Här, är, här lastar de då dumplarna. Det är Sara som kör den här dumpen. Ola Niva kör lastmaskin på gruvområdet i Pajala. Han jobbar sju långa arbetsdagar, sen ledig sju. Han hyr en liten stuga i byn Kaunisvara. Men så fort skiftet är slut åker han hem till frun– 16 mil bort där han också skattar. Vad du det där? Det är kött och så och så och pomfrit. Jag är inte så bra på matlagning utan jag har färdiglagad mat utav frun. Jag bara stoppar i den i värmeskåpet så är det klart. Det här är nu han som kör motsatta skiftet. Han kom idag så jag vet inte vad han har med sig men han, det är likadant för han. Har du funderat på att flytta? hit? Alltså nej, nej, det har jag inte. Jag är i den åldern så att... Nej, det tror jag inte. Det är väl det som kan bli lite, lite det här om lite byggs här att, att det blir som jag sju dagar så får man hemma. Det är väl det enda som kanske inte är så bra om det, men det, det måste ju byggas till då bostäder och, och den biten. Det finns ju det som kallas naturresursernas förbannelse. Professor Las Vestin igen. Och Det kommer ju från kanadensisk forskning och just studier av naturresursindustrin. Det är löner som betalas ut och ut ur regionen. Sen Man får inte vinster från naturresursen därför att man inte äger den. Och man får inte tillgång till skatterna. Det kan tvärtom bli så att det man får är just sånt. Man får tillbaka sånt som kan finansieras med skatter. Det vill säga att man får en relativt stor offentlig sektor, kanske en rätt stor offentligt finansierad infrastruktur. Man kan om det här drar ut på tiden få ett rätt stort bostadsbestånd ändå då, som av någon anledning kanske överges då när naturresursen är utvunnen och har man då inte funderat pengar lokalt för att ta hand om det här och för att eh, utveckla nya näringar när naturresursen perioden är över då står man ju där med överkapacitet på infrastruktur som kostar drift eller bostäder som så tomma eller en offentlig sektor som är överdimensionerad i förhållande till det behov som finns generellt. Va? Om man tittar på Norge till exempel det är därför som de bygger upp sina oljefonder. När oljan någon gång tar slut så ska de pengarna finnas och så ska man kunna utveckla de nya näringar som då blir intressanta mot de marknader som då finns. Det finns en, en risk att det blir kommunerna som bygger infrastruktur. Och eh, staten som bygger transportstruktur åt gruvnäringen. Där egentligen det hela borde finansieras av gruvnäringen helt och hållet. Hur då? Ja, men om man startar någonting så måste man ju tänka på att... Eh, produkten ska levereras till kunden. Men om skattebetalarna går in och subventionerar infrastrukturen– –för att transportera naturresursen ut ur regionen– –så skulle ju de, de pengarna kunna kanske användas till något annat– –som skulle kunna ge en större avkastning. Mitt i gruvbomen brottas Pajala kommun med ekonomiska problem– och investeringsbudgeten som vanligtvis är 17 miljoner räcker inte långt nu. Kommunen vill låna pengar till investeringar på 340 miljoner. Till ett nytt reningsverk, vägar, skola och annat som behövs nu när det är fler människor i kommunen. Långpendlarna kräver service men skattepengarna hamnar på andra håll i landet. Kiruna kommun bedömer att omkring 2 personer jobbar i kommunen utan att vara skrivna där. Kristina Sakrisson är socialdemokratiskt kommunalråd. Ja, vi märker egentligen det mest på att det blir en större belastning på kommunen men det blir inte högre inkomster. Då. Gator, vea och allt sånt där som varje kommuninvånare använder. Det blir ju större tryck på, men vi får ju inte in några skattpengar. Så att det blir ett större tryck på kommunen, men det blir inte ekonomiskt bättre. Så För oss är det oerhört viktigt att kunna erbjuda dem som vill att de kan bosätta sig här. Varje ny kommuninvånare skulle bidra med omkring 45 000 till kommunkassan. Om alla 2 000 pendlare skulle bosätta sig i Kiruna skulle det alltså ge 90 miljoner i ökade skatteintäkter. Men var ska de bo? Bostadsbristen är besvärande i de norrbottniska gruvkommunerna. I Pajala står tusen personer i kö till en lägenhet och hos det kommunala bostadsbolaget i Gällivare 7000. Det motsvarar mer än en tredjedel av kommunens invånare. I Gällivare revs nära 700 lägenheter med bidrag från staten för bara drygt tio år sedan. Nu är allt upptaget. Turistanläggningar, campingar och hotell. De har nära 100% i beläggning. Svensk Fastighetsförmedling, Peter. Jag väntar på ett besked av en annan intressenter. Jag hoppas kunna höra av mig under dagen idag. Bra, tack själv. På fem år har villapriserna i Kiruna mer än fördubblats. Snittpriset är nu uppe i nära 1,4 miljoner. Gruvans framtidsplaner gör att fler barnfamiljer vill skaffa hus i Kiruna. Men priserna pressas också upp av att företag köper upp hus till inpendlande gästarbetare. Peter Bask är mäklare i Kiruna. De har alltså startat en business med det där. Att, att köpa boenden och sen hyra ut dem till företag som då har behov för sin personal. Jag skulle tippa att... Ja, runt 30-tal villor i alla fall av de som idag är sålda till den typen av företag som i sin tur hyr ut dem till de andra företagen. Hur mycket har det påverkat prisnivån? De är ju med och måste bjuda som alla andra. Hur stor det är svårt att säga, men det har ju påverkat en del helt klart. Vad får det för konsekvenser? Men konsekvensen blir ju naturligtvis att den villa som de köper bebossar förmodligen av människor som inte då är Kirunabor. Utan det är ju kommande arbetskraft och då är det ju en troligtvis en Kiruna-familj- som får vänta ett tag till på sitt villa boende. Gruvbolagens mångmiljardinvesteringar överhettar också byggindustrin och entreprenadföretag. Och det driver upp priserna även för kommunen och andra. Vi har ju fått en typ av lokal inflation kan man säga. Det har ju blivit dyrare, det byggs ju så oerhört mycket- och... Bland annat LKB och järnväg. Och när vi går ut och ska ha anbud på en renovering av en skola eller badhuset så blir anbuden väldigt höga. Så alltså, Vi har en lokal inflation som inte bara vi i kommunen utan naturligtvis många andra drabbas av. Även LKB förstås när de lägger ut anbud. Niklas. Camilla? Vi är i tråkverkstaden för det regnar så mycket ute så vi har flyttat oss hit. Ja, hej! Kommuner som redan har problem med upp- och nervända ålderspyramider, många äldre och få unga invånare, förlorar folk till den välbetalda gruvnäringen. Vem vill nu sköta gamlingar och släcka bränder? Gruvan lockar med bra lön och kommunerna som inte kan matcha tappar sin personal. Camilla Johansson som har jobbat på sjukhuset i Gällivare väljer nu gruvan istället. Hon tar prover från pulveriserat berg för att kolla järnhalten. Ja, då tar jag då prover härifrån. Till exempel här har vi då en malmhög. Eftersom det är magnetiskt så fastnar det väldigt bra. Jag sökte hit och tyckte att det skulle vara med, var kul att vara med och bygga upp en gruva från början. Så att det är inte alltid det händer någon sån verksamhet i, i Sverige. Vad är skillnaden mellan det jobbet och, och det här då? Här är det mycket det framåtanda och framtidstro och så. Och i offentliga sektorn det är man hör man mycket om spar och nedskärningar och sånt. nu är det helt klart bättre lön än förra jobbet, det måste jag ju säga. Jag ser en framtid här och några framöver i alla fall. Helt klart. på Kiruna kommun, Anita Jonti, är bekymrad- Anställd efter anställd lämnar och börjar jobba i gruvan istället. Ingenjörer, vårdpersonal, barnomsorgspersonal och lärare går över till gruvindustrin. Personalomsättningen har aldrig varit så hög som nu. Kommunalrådet Kristina Sakrisson igen. Vi har svårt att rekrytera. För de privata företagen eller även de statliga företagen kan betala bättre än vi kan göra i kommunen. Så att vi har... Tidvis mycket stora problem att rekrytera och jag är rädd att vi kommer att få ännu större för vi har också stora pensionsavgångar på här i de närmaste åren. Om vi har svårt att rekrytera så kan vi ju inte er den samhällsservice som vi är ålagda att ge våra kommuninvånare. Så det är ett jätteproblem om vi inte kan rekrytera till samhällsviktiga funktioner och till exempel skola, barnomsorg och äldreomsorg. Hur är kommunens möjligheter att konkurrera om arbetskraften då? Ja vi har ju väldigt små möjligheter att konkurrera lönemässigt så att ibland um, försöker vi försäkra oss om att alla som vill jobba heltid får en heltidstjänst i kommunen så att man kan försörja sig på sin lön. Vi försöker titta på andra arbetsvillkor, arbetsmiljö, vad kan vi göra som inte kostar oerhört mycket pengar men som kanske ändå betyder mycket för en enskild? Så att vi försöker titta på arbetsvillkor och arbetsmiljö. Det som oroar mig mest det är att få personal till vården. Vad innebär det här? För lönerna inom den kommunala verksamheten? En svag löneglidning uppåt blir det väl trots allt. Men vi, vi klarar inte att konkurrera med till exempel LKB. Det har vi inga möjligheter att göra. Vi skulle vara tvungna att höja skatten och vi har ju redan hög skatt i Kino, så att Nej, vi har inte en ekonomi så att vi kan konkurrera lönemässigt. Jag hör ju även från andra företag att uh, de har svårt att, att klara den här löneglidningen- Gruvföretaget LKAB flyger nu enligt egen uppgift in 1000 personer per vecka till Kiruna. I den ordinarie driften vill företaget helst ha bofast personal eftersom det är mer långsiktigt enligt informationschefen Anders Lindberg. Och att kommunen tappar arbetskraft kan bli ett problem även för gruvföretaget. Det är ju jätteviktigt för LKAB att alla samhällsfunktioner fungerar och att alla sidor av både näringsliv och offentlig verksamhet fungerar och att de får den personalomkallen. Så om det här skulle... Hålla i sig på lång sikt så skulle det självfallet bli ett problem. Det vi kan göra från LKAB-sidan är att se till återigen, vi tjatar om de attraktiva samhällen. Se till att människor vill flytta till oss. Vi har idag en arbetslöshet som ligger väldigt långt under snittet för hela Sverige. Det finns alltså en, en potential för att locka fler människor till mamfälten för att ta de här jobben även hos kommunerna inom vården. Kiruna kommun har bland Sveriges bäst betalda sjuksköterskor. Det visar statistik från Vårdförbundet. I stort sett bara Stockholms kommuner betalar mer. Kiruna sjuksköterskor tjänar nästan 1 200 mer än riksnittet för sjuksköterskor. Tillbaka till professor Lars Vestin på Umeå universitet. Riskerna framåt finns ju då när man har en offentlig sektor med höga löner och man sen inte kan betala dem med en kommunalskatt eller landstingsskatt. Då hamnar man ju i en besvärlig situation för då har man ju i princip en sån här offentlig sektorbubbla som vi sätter runt om i Europa. Och att då få ner lönerna inom offentlig sektorn kan vara rätt svårt. Och det kan innebära att incitamentet att inte bosätta sig i de här orterna ökar utan att man jobbar där och bor på andra ställen där kommunalskatten är lägre. Så det här är ju en del i bomekonomiers problem helt enkelt och som brukar då sammanfattas i den holländska sjukan som ju innebär att naturresurser är naturligtvis en tillgång när de kan utnyttjas men för den lokala ekonomin så kan den här högkonjunkturen lokalt ställa till en hel del problem. Professorn Lars Vestin pekar på forskning som visar att gruvbomen riskerar att slå ut lokala företag eftersom de får svårt att konkurrera med företag på andra håll i Sverige och världen. Mycket av förädlingsindustrin lokalt konkurreras ut. Det vill säga att lönerna i naturresursindustrin blir periodvis mycket höga. Man drar till sig arbetskraft vilket ju driver upp lönerna i förädlingsindustrin eller tillverkningsindustrin. Och därför kan man inte konkurrera med annan tillverkningsindustri. Och det är typiskt Nordlands fenomen. En som är på väg att lämna jobbet som pianolärare i Gällivare kommun är Mattias Kalander- han bor i ett hyreshus i Malmöberget och om några år skulle han tvingas flytta på grund av gruvan som breder ut sig. Jag vill som inte stanna kvar och se det här blir ett industriområde. Att det finns vackra utsikter att titta på. Nu ger han upp och söker jobb söderut. Jag säger tyvärr inte att det finns någon framtid här, här uppe. Vi som jobbar inom den offentliga sektorn och vi som jobbar inom... Vården. Det känns ju ibland som att i gäller framtida det så har vi kanske inte samma självklara framtid. För det känns ju konstigt att sitta och säga att alltså man har läst sex och ett halvt år på universitet och som att man vore en inkomsttagare Man som utbilda lärare. För om man jobbar inom gruvan och har det bra och man jobbar inom offentliga sektorn eller vården och man har det inte bra. Det är samhället du i inte. Det är precis som om man plockar bort gruvan ur samhället. Alla behövs. Det är brottom som jag sa och därför så kommer den här vägen att börja breddas och förstärkas redan nästa år. Det handlar om 1,3 miljarder. Tidigare i höstas presenterade regeringen en satsning på sammanlagt 3,5 miljarder på att bygga ut vägar och järnvägar från gruvorna för att snabbt få iväg malmen ut i världen. Men inga pengar till kommunerna och de kostnader som gruvorna orsakar. Kirunas socialdemokratiska kommunalråd Kristina Sakrison. Kirunaborna är beredda att flytta på sig och göra ganska stora uppoffringar. Men det kan inte vara rimligt att det ska ekonomiskt riskera att landa på enskilda Kirunabor. Då måste man ta ansvar för detta och se hur kan vi lösa det här problemet. Men man kan inte bara låtsas som att marknaden sköter detta för det gör den inte. Det kan inte vara möjligt att kostnaden ska kunna landa på enskilda kirnobor- som det är den gör. Man kan känna att eh, som kommunalråd borde man jubla över- att företagen går bra, vi har låg arbetslöshet. Och istället så känner man ofta att det är en tung och svår situation- så att man måste också orka se framåt- så att man inte gräver ner sig i problematiken. För vi har stora möjligheter. Tre, två, ett och nu. Gruvbomen förändrar- ett pris för förändringen är att medan barack och husvagnslägren växer så börjar rivningsmaskinerna snart tugga i sig Kirunas hus. Nu river de min stad. De river mina hus. Varför sa ingen till mig att mina hus bara hade en överlevnad på cirka 50 år? Nu kom vetskapen om det som är chock för mig. Husen krackelerar i takt med marken under dem. Sprickan växer sig större och även inuti mig. Dokumentärfilmaren Liselott Weistet fick panik när hon hörde att hennes barndom skulle förvandlas till ett svart hål. Nu gör hon en film om det. På Liselotts svarta luvtröja står det Kiruna dör, slåss. För mig är det mitt Kiruna som dör. Och det känns också som att man bara, inte egentligen frågasätter vad det är som ska med egentligen. Jag tycker att det är lite så här kulturmord på vissa byggnader. Och som sagt, det var ingen som talade någonsin om att det skulle försvinna. Det här som jag ser som mitt tryggaste och tryggaste, det ska försvinna. Jag kommer aldrig kunna återvända. Idag hungrar gruvbolagen efter borrare, laddare, lastare och lastmaskinförare. Men mer och mer av gruvarbetet sköts från kontoret, ovan jord- borrigar och obemannade lastmaskiner körs med joystick från dataskärmen. Tiden när man kunde säga att gruvan går minst inte att flytta till låglöneländer är snart förbi. På uppdrag av de svenska gruvjättarna LKAB och Boliden jobbar en grupp forskare med att fixa så att ingen behöver gå ner i gruvan om 20 år. Du ser vi har här vision 2030. Jan Johansson är professor i arbetsvetenskap vid Luleå Tekniska Universitet. Så här ser du, ett kontrollrum, ingen mänsklig närvaro i själva produktionsområdet. De här kontrollrummen måste inte nödvändigtvis då finnas i kero eller i Pajala. Nej, det, det är ju en, en utmaning. Man kan ju tänka sig att man har ett globalt skift, att man har ett kontrollrum i Taiwan och så har man ett i Europa och så har man ett i Sydamerika. Och, och skiftar runt så alla får jobba dagtid. Kör man fjärrstyrning, jag ser att i Australien då, då har de kontor på sidan om gruvan där de kör. Men så alltså det, det är ju lockande att lägga det i Sydney eller i Melbourne eller något sånt. Det är inga tekniska problem. Varför är det lockande? Ja, då har de ju lättare att få arbetskraft man slipper. Just på dem slipper man fly in, fly out. Och kan man bygga liksom en, ett samhälle där människor vill bo och leva, om liksom. man kan undvika en fly in, fly out-situation, då har man väldigt goda förutsättningar att rekrytera en god och kompetent arbetskraft som vill jobba där och engagera sig i gruvan och sånt. Nu ska du få se en grej här hur man låser, låser dörren, pajala låset. Och så kvasten så där. Så. Nu är det låst. Då åker de förbi och då ser de att ingen är hemma. Kvasten för dörr. Kaliber och serien Malmens makt är slut. Nästa vecka handlar det om det här. gärningarna under terapisamtal vid Säters sjukhus. Jag kunde vakna om nätterna med ett skrik. Nej, skrek jag. Och det handlade om att men det här är ju inte sant det vi håller på med. Jag menar att man måste hålla rent från sånt som förvirrar människor. Och det är olyckligt. Det jag håller med om att det står i en sån här rapport för man får verkligen intryck av att det här är en väl underbyggd åsikt.